Trama.ca, la ràdio lliure de Sabadell. La plaça, un programa, un podcast, un espai de debat i reflexió, d'explicar-nos i d'escoltar, de desenvolupar idees fora de la immediatesa habitual. Cada programa, un tema. Cada tema, respostes. Benvingudes a la plaça, un podcast de de la CUP. Ah, sí. Feminisme és la idea radical que les dones són persones. És una de les moltes frases que s'han popularitzat sobre el feminisme al llarg dels anys. Segurament per la seva simplicitat, segurament per la seva força. Però també sabem que el feminisme és molt més complex que tot això, que encara hi ha molt camí per córrer des d'aquell volem el pa i les roses que segueix tan vigent i que els reptes que ens vénen ara són majúsculs i en formats molt diferents. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CUP. Avui des de Sabadell parlem de feminisme i ho fem gràcies a en Riqui, que ens acompanya als aparatos, com sempre i conduint o no, encara intentant entendre com es fa això, la Laia Mauri i una servidora Adriana Llena i com a convidatres especials avui tenim la Laura Vega, la persona amb el vídeo més viral de la CUP dels últims temps, sé que ja estem una mica farda de què li diguem, però eh, tia ha triomfat, sap greu i a l'Anna Polo, humorista podcaster eh, periodista feminista eh, sí, i persona, crec que no cal que us la presenti perquè segurament l'heu escoltat més a ella que a nosaltres i, uh, bueno, el programa d'avui el dediquem doncs, això, al feminisme perquè nosaltres no ens posem per poc, perquè hi ha 800.000 podcasts i streams de senyors parlant de coses terribles contra les dones i la humanitat i perquè ens dona la gana, que també és un bon motiu. I també una mica perquè, diguem que pinten bastos, amb aquest tema no està la cosa com per tirar coets, com dèiem ara quan veníem, fa una miqueta de por i creiem que justament doncs, potser toca parlar-ne. Així que... Benvingudes. Benvingudes al programa. Moltes gràcies. Sí, bona tarda. <ríe> bona, bona tarda. Bona tarda, Sí, m'he enamorat de totes les meves amigues. A fucking fall in love. M'han ajudat quan tot semblava que es perdia. I fucking fall in love. Vale, bueno, la idea és que parleu vosaltres ah, Nosaltres, vale. com sempre, venim a a fer de... Mm, titiriteres i una mica i... de fer mica el xou, d'intentar-ho amb tots els respectes i l'intrusisme ah, laboral. Però, va, va. molt de greu, Anna, pel que no, podem fer. Però, però, però sí, és el que dic sempre, tothom pot fer riure, no, no, és, no, no és un monopoli de les persones que ens hi dediquem, vull que nosaltres simplement... Home, si no, seria una vida tristíssima. Que, clar, clar, això és la gràcia, que tothom pot fer riure i depèn molt del context fer riure, vull dir que mm -hmm. tot, tot és possible. Vale, bueno... Volíem començar amb una primera pregunta, que era aquesta, una mica com quina sensació teníeu... En... No, nosaltres percebíem que és veritat que en els últims anys hem tingut una societat que sembla cada cop més feminista, Uh, i que hi han coses com que ens poden demostrar això, però a la vegada també tenim la sensació que estem fent una miqueta de passes enrere, ja no només per l'amenaça que pugui ara, no? que si ve l'extrema dreta hi governaran, sinó hi ha una certa retrocés social també en, aquesta, en aquests passos que estàvem avançant, ja no sé si en els discursos, en les idees o en allò que es respira. Llavors volíem saber una mica com ho veieu vosaltres, quines sensacions teniu amb això, què, què us està semblant, si realment hem, hi ha coses que veieu que hem, que hem canviat, cap a millor. Però també si esteu començant a veure algunes coses que sembla que canvien cap enrere. A veure, jo crec que sí que moltes coses les hem canviat no? i que hem millorat moltíssim. Eh, I ara parlem de conceptes i posem nom a violències i, i coses que abans no, no tenien nom. No? I que i això és, és importantíssim. I també s'han aconseguit pues, que totes aquestes coses que parlàvem entre nosaltres hagin tingut cert impacte en les lleis no? i la legislació, duri el que duri, <laughs> això però en aquest sentit s'ha avançat, sí que crec que potser comencem a estar una mica cansades, això també pot ser, no? perquè ja són uns quants anyets d'aquesta onada feminista, eh, i al final jo crec que no és casual que el feminisme vagi per onades, no? perquè, perquè és això mateix, vull dir que hi ha una en un moment de, de molta força no? i que puja molt, i llavors, després quan ja s'han aconseguit certes coses, crec que també necessitem com, com relaxar-nos una mica. No? Perquè al final no podem estar tota l'ona. jo abans que emparevem cada persona de Twitter que em venia a, a registrar qualsevol cosa, doncs ara ja mm, passo del Twitter. Mm. Ja no tinc l'energia que tenia per dir refer a cada Josep Maria que estava equivocat. No? <ríe> Llavors, bueno, jo crec que també està bé que ens entre totes ens anem tornant no? perquè també clar quan, quan ja portes molt de temps posant el cos sigui en l'espai que siguegui. Eh? pots ser en un espai mediàtic o no vugui dir posar el cos, posant la teva lluita a la teva milancia de, de cada dia a la teva feina, no? on t'enfades cada dia amb persones. i ja arriba un dia que dius mires que ja no em vull enfadar més, perquè això m'està costant a mi mateixa la salut. Llavors bueno, jo crec que si de, tenim la sensació de que potser ja no està tan xispeant, podria ser per això, per cansament, però potser estic parlant només eh, per mi. Estem projectant. Potser també, és que és juliol, també. i fa calor. I tinc ganes de vacances, això també. Vull dir que al final jo mai deixaré d'una de donar la turra, però simplement potser la trio millor, eh, els, els moments i l'energia. Jo estic d'acord, eh, no? crec que sí, si, o sigui, evidentment és un moment difícil, però és un moment difícil com en general. No? Um, I que també al final no és que ens agradi uh, la lluita, ni la lluita feminista, ni la lluita per l'habitatge, el que ens agradaria és no? pues, uh, un món feminista, un habitatge per tal és natural cansanci. Sí. però malgrat això estic d'acord en que s'han canviat molts marcs i precisament per això hi ha una reacció. És a dir, no hi ha reacció quan les aigües estan tranquil·les, des de la tranquil·litat no s'ha avançat cap cosa. I intento recordar com quan anava a l'institut, Um, jo no, perquè en aquest cas serà mega normativíssima, però, però companys que després ha vist que jo què sé, el col·lectiu LGTB, doncs el matxaque que hi havia allà, no? molts xavals que boia, ja no estic parlant de que visqui a l'últim lloc més rural de la història, i tant la vida era Barcelona, perquè bueno, hi havia com un tema a intentar desenvolupar-te mitjament lliurement um, a la teva ciutat i crec que tot això s'ha anat avançant el que va ser que clar, quan avances avances sobre unes resistències que d'alguna manera reboten malgrat això, que tot de dones, no només eh, gent jove sinó de totes les edats, de cop s'he interpel·lat com a subjecte, a mi em sembla brutal vull dir, jo crec que recordo poques coses tan maques com, com molts 8M com molt al voltant de tot allò com els moments de reconeixement de violències sobretot amb gent que les portava vivint 30 anys, sense com, gaire consciència i crec que tot això ha sigut per avançar molt i que ara ja com aquest moment d'impast en el que has de veure que on vas. Bueno, en el meu cas, crec que l interessant seria el feminisme com a projecte polític, no, no com un eix, no com una, un tic, sinó com, com un projecte polític mm -hmm. que, que interpela el conjunt de la societat i que diu, bueno, um, anem a posar això sobre la taula, ara no crec que això es faci amb una lògica de parlar fluixet. Vull dir, com no, no és el plan, saps? Perquè crec que res mai no s'ha guanyat no per i la i fluixet. No de dia, no? Eh... <ríe> Tot i que celebro eh, com canvi de posicionament respecte a algunes coses, perquè crec que no, que no s'havien enfocat com molt correctament respecte a alguns temes de la llei sí, sí respecte a alguns temes de prostitució, respecte a la... Com la tornada que hi ha hagut amb, amb el tema trans, per exemple, jo crec que és de les coses més tristes que em posen eh, d'aquesta onada del, del feminisme, sobretot perquè a Catalunya com que la sensació sempre havia sigut de viure-ho Tanta tranquil·litat. Sí, com um, que no hi ha molta terfa suelta, no? Sí. Semblar, tot i que crec que, que, que sí, que hi ha més sí. de la que parece. Exacte. Exacte. Exacte. Aquesta és una de les coses que... Ara no, vam preguntar-vos, si no teniu una sensació que de vegades també se'ns estan colant dintre del feminisme algunes coses d'aquesta agenda reaccionària, que de cop i volta fa un molt de soroll, mm. molta terfa, molta antiputa i coses que com a mi no hi havia aquí, no les havia vist, com portar de soroll o que estaven una mica més en que portàvem com catàlides. molts anys de moviment feminista com a mínim els països catalans que hi havia com una mena de consens de, mm. no, garantir drets i a, a, dins d'això això cadasc, doncs, amb les seves opcions més a llarg termini o més ideològiques, però de qui no se sortia i com que ara ens, ens l'han colat i que cadasc tenien unes batusses físiques i, i digitals per i no sé, o sigui, no sé com ho heu viscut, si creieu que ja hi era que estava latent o si d'alguna manera ens ho han inoculat eh, d'alguna manera. Home, vull, vull pensar que ja estava latent, el que però com que no estaven eh, no, confrontades amb les realitats trans, no, doncs podien estar tan tranquil·les sense fer visible el seu, el seu discurs no, d'intolerància cap a l'existència i l'identitat de les persones, que és una cosa fortíssima. Llavors, jo crec que estava allà simplement ara, doncs, bueno, igual que li passa a l'ultra dreta, no? Cada cop ens veu ocupant espais a totes aquelles persones que normalment no els estavam ocupant i assenyalant violències a les persones que estaven patint, però ben calladetes, no? amb el cap baix i passant vergonya, i llavors, clau, s'els se hi desconfigura tot el món i s'els hi descolllunta tot però al final jo crec que ja, ja estava allà i a mi m'ha passat de cop de dir, ostres, he de deixar de seguir aquesta persona que jo havia començat a seguir per, per, per feminista i de cop resulta que no, que no, que no és feminista perquè mm, estava en contra de l'existència de les persones trans. Sí, sí, és que l'actura aquesta, com de si els drets fossin el Fot fotterradelles, no? Que cada trosset, diguem, que vas repartint entre la família el típic anunci del fotterradelles. Sí, sí, sí. És com que em vas perdent, eh, no? I crec que en el fons s'està passant en tot, eh? Vull dir que té el mateix poço que té el pòsit, disculpeu. Uh... No, Sigui, cas, correcte, que i torni a viralitzar res, per favor no, però com que cada trosset que li dones a algú és un troset que perds i en realitat és al revés Vull dir, precisament multipliquen Vull dir, el que hem anat veient és que quan tu, com creixes un dret és una mica, per mi i per tots els meus companyers no? com el joc aquell del col·le um, i per això costa molt de veure però crec que sí que hi ha una part no? um, que hi havia l'atent, segurament tothom té alguna cosa l'atent jo tinc un tema amb els guiris però bueno, va, això està justificat <laughs> això és legítim. <laughs> Eh. perquè sí que ocupen un espai saps, que sí que Això en treuen... Això ja ho vam dir, no és turismofòbia és lluitar de classes. Ja, i doncs, sí, és perquè normalment són els turistes que... No? Vull dir, sí, són més rics tots, tots, sí, no és de... difícil, que no és dir. difícil clar, però tu ja els veus que han vingut aquí a cremar diners no? si sí, és, ja és, és vermell és més ric que tu clar, exactament. Exactament. Però, um, però que hi ha aquesta cosa no? i igualment crec que es canvia eh? Vull dir, com que seria, igual que s'ha aconseguit que moltíssima gent agafés consciència no? o sigui, que perquè ah, és una estructura patriarcal del món on vius o i, sigui, per tant, de com moltes coses que et passen no són ni una cosa que només et passi a tu, no són algo aïllat, no és aquest tio concret que t'has trobat per la vida que és eh, mala persona, diguem, d'un lloc molt moral, sinó mm -hmm. que hi ha tota una estructura que va portant cap aquí, sense que això no vulgui dir que no hi ha autonomia del subjecte. Um, Uh, però que tot això, diguem, és un procés de consciència. Bé, bueno, doncs crec que sí que hi ha eh, esperança, diguem, en aquest sentit. I que el que passa és que tota l'onada reaccionària alenta molt aquestes posicions, saps? Cadascú es la seva. Uh, la racista que pensa que eh, les pensions de la teva àvia són una merda perquè, no sé, perquè hi ha un veí aquí que porta més anys, potser que tu, que que es diu Mohamed, uh, la gent que pensa de veritat del borrado de les mujeres, no? i com tota la mogu d'aquesta perquè hi hagi persones trans, de cop, eh, no sé, tu tindràs menys drets. I com tota aquesta lògica d'aquí hi ha un tros de pa i a veure qui agafa l'últim tros, i en general crec que això està passant com, com a societat, però crec que és reversible. Mm. Sí, deu ser el clàssic, que si ens enfadem entre nosaltres i ens ataquem entre nosaltres, no ataquem els de dalt. Llavors, simplement, hi ha un front més, que és ara, amb les persones trans, sobretot amb les dones trans, no? Perquè, també, per sort, me n'alegro, eh? Vull dir, que no esteu repartint bé i hauria d'atacar també els homes trans, però és això, no? Però sí que hi ha una fixació contra les dones trans. Sí, totalment. És una mica a mi a mi em recorda una mica aquella cosa que, que potser hem anat abandonant una mica més en eh, aquest avenç eh, del feminisme que era la competitivitat entre dones no? perquè era com, tens un espai molt petit de poder i per tant en lloc deixamplar anem a mm, foto els dosties entre nosaltres, avím qui l'ocupa, havím quina és la tia més guai, la que pot parlar més o la que lliga més no? I, que, i com que això s'ha anat desplaçant perquè potser en el cas concret de les dones 6 no? sí, sí que tenien més aquest espai i ara és amb els altres no? i al final com aquesta dona reaccionària que el que fa és que, que competim no? tots els desgraciadets del món per pel Exacte. poc espai que, que tenim mm. bueno, té molt a veure també amb com fas les trinxeres no? vull dir, jo crec que sempre el millor és que siguin molt amples no ho sé, vull dir, amb l'ecologisme no ens plantejaríem que si has posat l'aire condicionat eh, potser ja no hauries d'estar a la meva lluita doncs amb el tema del feminisme crec que també ja veníem d'una onada que s'havia que havia tingut un procés d'institucionalització com l'anterior de la nostra la que, algunes de les referències precisament, de cop descobreixes que darrere d'això no hi havia algunes idees una mica xungues i que ara també el que ens toca és veure no? doncs com, quin és l'espai que, que volem disputar, i en aquest sentit crec que, que és ampla, que tot el col·lectiu LGTB doncs té molt sentit que hi sigui i que de fet és un procés com de societat, vull dir, jo vull una societat feminista i per tant doncs crec que haurem de fer relleus no? és evident que si t'hem de posar a Tuana, a contestar tots els twitters, de tota la gent del món a ensenyar-los sí, jo, jo ja he xapat la, serà, la, la parada vull dir, jo he baixat la persiana i ja no a Twitter no m'hi trobaran allà fent però a top els relleus en aquest sentit sí. de Ei, vinga, doncs et toca tu, saps? i surt a, a bailar, que et vol dir fenomenal ho no, però... estàs dient mirant-nos molt a Adriana i a mi cosa no, no, que... no, sí. <laughs> no, realment que, que sortir la que tingui ganes energia i perquè si no, no hi ha qui ho aguanti vull dir, si ja és amb energia i amb ganes, no hi ha qui ho aguanti i, imagina't si a sobre no, no, no tens això, no? No, clar, perquè sí, ara diu això que ens quedem poca, amb poca energia, però potser jo és que també, això que us deia, que estic preocupada, però sí que tinc la sensació que, que quan estan començant a treure banderes dels balcons, per exemple, al final el que t'estan donant és un missatge, no? I hi ha com aquest cert um, rojipardismo, ara que li diuen, que és com, bueno, no, però lo material i lo simbòlic, i al final una bandera simbòlica, això no implica en si mateix res i això ho podem renunciar però clar, a la pràctica jo tinc la sensació que és com l'antesala del que després et volen venir a dir del que et volen, el voldran treure i llavors és aquest punt de dir, vale, quins reptes entomem perquè puguem tenir energia, perquè segurament el que no podem fer-nos és només quedar-nos a defensar-nos on estem ara i dir no, no, no volem retrocedir més, sinó que segurament hem de trobar també quines són les escletxes i quines són les vies per seguir més endavant, perquè hi ha moltes coses que no les hem guanyat. O sigui Que jo sàpi que encara no vivim en el soviet suprem del feminisme. No, com ens agradaria totes. Com ens agradaria a totes, si llavors... Però segurament hem de veure com ho fem perquè en aquest procés no, no només no tirem enrere, sinó que trobem maneres encara de convèncer molta més gent que han de venir a la nostra barca. Sí, jo crec que l'heu simbòlic al final, és, com... no, és que és simbòlic. Bueno, precisament perquè és simbòlic, no? representa una que està present a la nostra... Vull dir, els símbols són molt importants, no? Vull dir, només es persegueixen uns. Vull dir, jo com vaig veure la dona aquella, amb aquella paperera, amb tot allò allà dins posat, fa una mica de, de por la veritat, sí, perquè sí. És, és, és directament delicte d'odi, que per sort després ho van, ho van retirar, perquè és, que, perquè és que és el que era, no? és, que era és, és, és incitar a l'odi i aquest símbol, o sigui que hi hagi una bandera penjada de LGTBI et pot fer sentir que tens un lloc al món, com a, bueno, el que tu has abans no? com, com realment a mi també em fa molt feliç pensar que ara hi ha criatures que tenen infàncies i adolescències LGTBI, que és una cosa que jo no vaig poder tenir i que sé que moltes no hem pogut tenir. i això és importantíssim perquè no hi ha reppitjor al món que créixer pensant que no està bé qui tu ets. Vull dir, i això és terrible perquè t'afecta a molts nivells de la teva vida. I crec que en aquest sentit doncs això sí que ho hem guanyat. No? Lvors, bueno, Uh, sempre guanyem alguna però està amenaçat, perquè llavors el pin parental, no? Vull dir, com guanyat perquè hi ha hagut molta feina a les aules, no? De, sí. de coeducació, de, de formacions concretes, però també, com deies tu, no? el, per mi el projecte polític del feminisme és com, clar, hauria de ser alguna cosa... Eh, integral, transversal, que afectés a totes les àrees. Dir, jo sempre dic és que no serveix d'absolutament res tenir una Conselleria de Feminismes si només té incidències sobre la pròpia Conselleria de Feminismes. Que bé, ho fem tots nosaltres aquí. Pobretes, sé que voldríem fer molt més feina de la que fan i no és culpa de les persones que estan a la Conselleria de Feminismes, és culpa de com està pensat, no? perquè al final és per posar-te una medalla de dir mira que progrés que som i quin govern més xulo que hem fet, que tenim aquí la xapeta Lila. Però al final si sí, aquesta Conselleria de Feminismes no té un impacte a interior, no té un impacte a salut, no no té un impacte a educació, a cultura, que estem fent? Res, ens es, es, es esteu volent fer creure que estem canviant el món quan no, no ho esteu fent. Mm -hmm. Clar, que els codis sempre tenen una importància, no? vull dir, això de... Primer que la distinció en el femisme de material simbòlic o material cultural és una mica cutre, perquè... Bueno, pues no passa por, uh, a mi em sembla una qüestió molt capdalt, um, o que no, sé, que no passi violència, però no és aquest tipus de coses que són clarament físiques. No, Vull dir, no entendre lo material com allò que és sòlid mm -hmm. i tota la resta, no? Vull dir, com, com si fos només aire. I al final els símbols són precisament Sí, perquè tenen una lectura anterior, és a dir, quan hi ha una bandera en un puesto, no és qüestió de la bandera. Posar només la bandera no hauria servit, és que aquesta bandera venia precedida de tot un seguit de lluites i d'un avenç. I quan es guany, no, com si arribes fins a una posició, i quan arribes a aquella posició doncs poses la bandera, com si fos un lloc. I crec que per això, quan la es treu, precisament, és l'avançada i pensem retrocedir moltíssim. I aquí, quan diuen retrocedir, no diuen retrocedir eh, de guanyets, no? Vull dir, com són si una gent que tenen un tipus de soroll, que és com 44 anys abans i cap enrere, saps? Per tant, Crec que és interessant. Um, ara sí que penso que és important que puguem trobar també uh, en quins llocs diguem hem, hem fallat. Em no? sap molt greu, per exemple que amb el subjecte del feminisme um, allí costat molt que quedin dins, per exemple les talladores de pisos, no? com tot una sèrie de gent que semblava que no eren dones, saps? No dones en el sentit del que els hi passava important, i en canvi la imatge, allí t'han dit molt, evidentment no per als jocs que nosaltres sí som, però sí com un intent no? de, de mainstreamització um, doncs el, el sostre de vidre, de l'empresària, de no sé què i clar, no necessito que hi hagi eh, més senyores de la caixa. No, Cristina Regal no s'ha no fet cap favor a ningú, no? Exacte Llavors, en aquesta, com en aquest aquesta segona onada de la onada um, i aquesta part no, de veure vale. quina gent sí que vols? Perquè això, doncs, la Letícia, um, princesa del, rei, reina, no? reina, reina, del, del reina, reina, reina, reina del reino, uh, dient que era feminista, era com, em sumo a la vaga, és que jo me'n recordo d'aquí un moment. Sí, saps, sí, no, sí, sí. no sé si no, si no hem... treballes. Acabem de guanyar molt o acabem de perdre, saps? Com no sabem bé què acaba de passar. Segurament és bo, eh? vull dir, s'ha aconseguit que sigui mm -hmm. algo que necessiten assumir perquè ja és un sentit comú Clar. que els està caient a sobre. Bueno, don a extendre aquest sentit comú, aquella gent que es va quedar com mitj fora, no? en, aquest premi... mm. en aquest primer pas. Totalment. Sí, és com si s'haguessin quedat com a un nivell molt superficial no? de feminisme, que per això el mainstream l'ha pogut absorbir, perquè la que ja és crític i transforma, pues, no, el mainstream el fa fora, el que és confrontatiu. No? Llavors, per això és tan ridícul veure aquests dies a de Díaz dient coses com que el feminisme no, no està en guerra amb res o amb ningú, quan és clarament mentida, sí que està en guerra no? pues amb el patriarcat, amb les conductes masclistes, amb les conductes opressores. Dir, és evidentment que està en guerra amb cosa, no? Vull dir, bueno, el cosa. Tu també demanar les coses si us plau i amb veu tan dreta no, no aconseguirem moltes coses. Clar, una cosa és que no, vulguem, que no que nosaltres tenim molt clar que això no és una guerra de sexes o que és una cosa que va en contra dels homes en no, si mateix, clar. això és evident, però una cosa és això i l'altra cosa és que no pugui incomodar absolutament ningú en aquest procés. perquè perquè, perquè és evident que qualsevol cosa que toca poder i que toca privilegis pues és una cosa que de primera és incomoda. i per mi és evident que hem de trobar maneres de què pugui cabre tothom això. noi la tradita no ho parlàvem Hòstia, pues és perillós veure com qui està polititzen la masculinitat dels noi joves ara mateix és l'extrema dreta que els està dient. No? us estan immasculant i us estan sí. um, no sé què I, I i això hem de... senyora I això... dels homes que s'ha follat i, Clar, això. i això no ho podem tampoc menysprear is i només no. pues, maslistes, faxes i prou i fora perquè al final, és una part important de la societat que d'alguna manera o una altra en algun moment necessitem també transformar i no hi podem renunciar i l'altra cosa és que amb um, això tingui que ser sempre sense ni fer soroll ni trencar absolutament res. No, però jo crec que les feministes precisament uh, o tothom que ara mateix ens podem llegir com a feministes, sabem perfectament que això s'aprèn, és a dir, um, no ho sé, vull dir, no, no projectarem la resta. Um, jo no vaig tenir una adolescència feminista uh -huh. i he competit amb altres companyes i vull dir, jo què sé, he sí, has zorra... Fet, has, ah, això, has fet la xaming... No, no, que no tot, el pack ningú complet... Libra, de... Ningú lliure d'haver fet coses d'aquesta. Clar, totes... però, però nosaltres ho sabem, vull dir que hi ha hagut tot un procés total, en el qual has reconèixit hagut uh, doncs, totes aquestes coses que, que ja s'han grupat dins d'una estructura i que, per tant, comences a, a corregir. No? Doncs, eh, vull dir, crec que és això, crec que és el mateix. Uh, des de, o sigui, no té sentit que ens diguin no, no hi ha aquesta guerra perquè nosaltres primer hem tingut amb nosaltres mateixes. I a partir d'aquí hem, hem ha començar a dir, bueno, um, anem a començar com, a veure com avancem. Llavors, en aquest sentit, crec que són les primeres que sabem que això és un procés que no neix pressa i que, per tant, es segueix avançant ara, no es fa ignorante. Vull dir, no, no mm. té cap sentit dir, vale, anem a fingir eh, que no hi ha conductes masclistes, anem a fingir que no hi ha certes qüestions no? que s'estan posant sobre la taula per part d'homes i per part de dones, que passa que els impactes són diferents. Ignorar-ho eh, no fa que desaparegui el problema, posar-ho sobre una catifa no fa que desaparegui el problema i no és una qüestió de amb quina veus ho dius. Ho dir jo, hmm. no sé, a mi jo parlo fort. Però, en general... Crec que és des de veure des de quin lloc. No és el mateix a Abascal um, doncs que el xaval de 15 anys. Si el xaval de 15 anys pots parlar amb ell. Hi ha moltíssima gent nostra, moltíssimes feministes, que estan fent curr instituts, que no. estan fent feina de base allà Total. al costat, dient-li... Ei, això no és així, això és d'aquesta manera. Vull dir, hi ha un acompanyament. Um, intentar fingir, ara, que això no passa, doncs crec que no té sentit. I, a més, això té un espai enorme en el feminisme. Una altra cosa és que l'estiguin volent situar o no situar. Um, I, evidentment, el que no vol dir és ignorar-ho. O S'estan sigui, intentant col·locar com dues posicions que no, és, no em sap molt greu, però no és ni l'una ni l'altra. Hi ha tot una altra, que és tota la praxis, que sí que s'ha fet. I crec que és interessant. És que no puc estar més d'acord. Et presentes a les eleccions? Tu parles molt bé, Laure. Tu, tu no seràs... T'has plantejat, t has t has t has plantejat mai en públic? <ríe> Hem vingut de preguntar-ho tots els barris de Barcelona en aquests moments? No. Ah, no, no, però, no, però ells vas reconciliar, ja. Ah, sí, sí, sí, jo. Una altra cosa, no veus, però baixar les orelles és una cosa que també ho tinc après, diguem-ne. El futur me ensenyat això... moltes coses. <laughs> no, i acabades això és cert, eh, també, que ens hem frustrat... O sigui, és tan gran el que tenim davant, en tots els sentits, diguem, que acabes eh, amb, amb, com amb l'intermig, no? Que acabes mirant l'intermig i, clar, el problema no és l'adolescent, un. És com tot aquest procés, i clar, eh, estic dient, vale, fem aquest acompanyament, és cert. Però, per exemple, l'extrema dret ha fet Vull dir, que no és, no és que l'extrema dieta funcione i perquè tenen un millor missatge, és que li han fotut una quantitat de pasta que ni ens imaginem. Sí, Vull dir que allò de la claro. reaccionària eh, és una cosa forta i a més, de manera que tenen de configurar-ho és curiosa, no? Que és, eh, sempre és com algú que ve de fora. Ara, lo queer que algu no? d'uns Estats Units que són una societat, sí. bueno, saps? perdudíssima en la vida woke, paraules, no em ficaré paraules, i ja la gent de 2030 i els nostres xavals que acabaran eh, fatal perquè ja no saben què han de ser. Bueno, pues segur que com tu, eh, Bascal, eh, no haurien de ser. Clar. Sí, sí totalment. Més, jo vaig discutir aquest estiu amb una persona que és és, és gravíssim perquè és és una persona, és catedràtica d'universitat, d'una universitat espanyola. I, i em deia autèntiques eh, coses que m'espantaven, com dient-me que, que ell no volia que els seus fills li ensenyessin que existien persones LGTBI que els pares haurien de tenir dret, bueno, lo parental, no, de tenir dret a saber quin, mm -hmm. quina educació rebien els seus, seus fills i que no podia ser que s'estigués incentivan. <ríe> no jo no, no consegueix entendre aquest mar mental perquè sempre dic, pues que si fos per que t'incentiven, jo no existiria com a lesbiana, no existiria ningú. Perquè encara no hi havia la de Frousen. Exacte, que no. I només hi havia Diana de Siete Vides, però va aparèixer quan jo tenia no sé, 10 o 11 anys. Vull dir que jo era, era lesbiana de molt abans. Vull dir, jo era lesbiana sempre. Llavors és com, no, no, és que no té cap mena de sentit. No? I, I em va sorprendre molt veure una persona... Pues això, que era catedràtica universitària, una persona eh, bueno, que també és, que és, una, és economista, llavors clar, el que estudiat són números, números de dretes no? amb una, una lògica neoliberal, evidentment, no? però i precisament per haver estudiat com algú tan objectiu es, creu, es, es creuen molt com amb, amb, amb la raó, no? perquè mm. parteixen com fets com objectius i tu sembla que vinguis des de la teva subjectivitat mm. per la teva identitat, no? és algo més visceral, més emocional, no? Però també deia, per exemple, que bueno, perquè el feminisme el que ha de fer, el que no sé què, i jo li vaig dir, bueno, és que perdona, però és que tu no pots dir el que ha de fer el feminisme, perquè ets un home, ella va, eh, va dir, quina tonteria, i vaig dir, home, és com si els, els blancs els diguéssim a les persones racialitzades, no?, que, que han de fer massa lluita antirracista, i llavors aquesta persona, us prometo, que és una persona que, que, bueno, que, que ha estudiat moltíssim, que té una posició superimportant, que no puc dir res més, però que em va dir, hombre, es que els blancs han hecho més per los propios negros en Estados Unidos que los negros, i jo allà ja, ya... Bueno, em, va, em vaig quedar desmuntada. Wow. De dir, bueno, mm, és que realment... O sigui, o sigui, Tenir un relat a dins que no sé com desmuntar. És veritat que era una persona de 50 anys. No? Però com? Amic Ostres, de Pedro Sánchez? Tu, tu estàs... no, no, precisament. Tu estàs molt en contacte amb, no? amb, amb molta gent cada dia i estàs, bueno, em, va, em va semblar terrorífic, perdona, no havia explicat mai en lloc, i m'ha semblat un lloc on, on podia explicar aquest passatge horrible de la meva vida. És que és terrorífic, és terrorífic. i per això precisament, vull dir les escoles <coughs> són el lloc on, per sort, els nens eh, no estan en influència, diguem, d'uns pares, però bàsicament perquè... Vull dir els nens no són els teus nens, no són una propietat no, no. que tu tens, que configures com tu vols, no? L'abasteixes i li projectes allà totes les teves històries del que tu haguessis volgut ser i no seràs. Uh, són menors en una societat en la que acabaran sent adults i per tant s'han de fer càrrec al conjunt de la societat, per sort, i per això està bé doncs que en comptes de que es pugui prohibir ara i que pensen que, no ho sé, que Dan i Eva i la Costella i la Poma uh, i que la gent gai i lesbiana no existeixen, no sé, que se'ls veu se t'acudeix i tu també ser-ho. Vull dir que el tema que les escoles tinguin llibertat ll Precisament perquè hi ha un espai que no és la família on aquests xavals puguin desenvolupar-se lliurement. Per això el pin parental és una de les batalles més grans sí. que, tindrem, sí, sí. que tindrem ara i és bastant important. A mi són de les coses que potser sí. més m'amoïnen. Això i aquest retorn també a la lògica no?, d'empresa de la família, que Deu. sí que és normal que en moments de crisi, evidentment, doncs la, família, oi, la família té doble funció, no? però que no oblidem l'altre, tota aquesta lògica més de la tradició, tradicional, no? la que es vol mm -hmm. retornar, com si fos un lloc de seguretat, aquesta nostàlgia, que sense bolet col·loquen un lloc com si les nostres sàvies haguessin viscut superfelices en, en les seves famílies i els cinquanters faig sopes, diguem, en estiu, per guardar-te-la a tu al congelador. Um, sí, sí. Ojo, saps? Amb am, els discursos de nostàlgia d'aquell món que era millor, que no era tan, tan xulo tampoc. Sí. Bueno, això des del feminisme també se n'ha parlat d'aquest retorn no, a, a tot de senyores que fan pastissos a l'Instagram i et volen portar a viure en una casa rural amb conills i molts fills allà um, fent brownies i que això és com una mica com el somni el que hem de recuperar que clar, és el que tu diies, hi ha un punt ambivalent perquè vivim vides molt individualistes molt estressants molt no sé què, però clar, et posen allà en venen llavors una cosa que tampoc seria justament el que tu voldries tornar i no. té molt a veure amb això que comentava abans la Laura, de la pasta que ha arribat a posar l'extrema dreta amb, amb aquest tipus de coses, no? i de com okay. s'està polititzant els desitjos d'adultesa de, dels adolescents i joves a partir de productes audiovisuals, per exemple, doncs, no? tota aquesta tendència de Treadwives a, a TikTok i així, que venen totalment promocionades per un internacional reaccionari que està posant pasta okay. i inflant aquesta gent. que són, o sigui, no És la doble cara dels incels i, i les Treadwives, i estan desenvolupant un missatge que acaba arribant de manera més explícita, potser en continguts audiovisuals així, però també de manera molt civil·ina, en potser gent més gran, com per exemple això, el valor de la família o ara de sobte que tothom es vol casar de blanc i com una princesa perquè l'ho estètic queda molt mono no? I En aquest punt que té molt a veure i jo crec também això que comentava de dijotres. En aquesta campanya, en lloc de parlar de feminisme i dels drets que encara no m'ha aconseguit i que volem conquerir. Estem parlant de com no, de, bueno, no fem emfadar molt. Claro perquè ve que els dissem no sé en quin moment els hi pot semblar això, no? que si moderen el seu discurs, aconseguiran que els voti gent de la dreta, perquè no és aquesta gent a qui penso que has d'interparar, perquè més, és que són els mateixos de sempre, són els que sempre voten, que crec que són deu milions de persones apros i ja està el problema és tota la resta que no va votar per començar, perquè aquest és el problema principal, no sé si jo politòloga, no? però quan jo miro els números dic, a veure, crec que aquest problema està molt clar, és que hi ha moltíssima gent que no va votar i llavors eh, després estem la resta, que anem allà amb tota la nostra il·lusió i després quedem amb les amigues no? per, per fer nits electorals que són nits de plorar, bàsicament. <laughs> Absolutament. Absolutament, no? Vull dir que dir, bueno, no vull plorar sola a casa meva, llavors plorem juntes. Sí, jo crec que... Tema de, a més, que, com que les xarxes socials es venen com una cosa que sembla neutra, no? ah, la... però clar, és, que és això, és que hi ha tant d'esforç com perquè certs discursos estiguin allà surant com la merda i la resta ja s'enfonsi, que, que clar, fa moltíssima por. I jo amb el tema de les tasques i això de Tratwife i tot això, és que jo sempre penso, això se solucionaria, a veure què sembla la meva idea, fent una assignatura de tus labores però per tothom. Jo això crec que seria una manera de reivindicar, o sigui, posar en valor el que són les tasques de, de cures, no? Eh, I fer-les fer universals per tothom, increïble. Vull dir que jo no sé com no Ens soc... Ho posem eh, al programa electoral, tus labores. Consellera d'educació crec que podria fer-ho perfectament, perquè jo sempre he pensat, és que són tasques que són imprescindibles a prendre perquè et converteixen en un adult funcional, en un adult Exacte. funcional. Vull dir que no I es tracta de dir, a de dir no, no volem netejar, ah, sí, no volem cuinar. Quadro, sí, penjar són, són maneres de cuidar-te, però, però i, de, i bueno, de construir la teva vida i, sí, i cuidar sí, el teu una persona autònoma. Exactament. Fàricament. Llavors no és com dir, no ho farem, no, és ensenyar-li a tothom fer-les correctament i així doncs, les universalitzem, no? i no, de, no seran una cosa com que hem de fer nosaltres perquè ens Bueno, tocades per la gràcia divina no? i se'ns dona superbé cosir totes aquestes coses. Totalment d'acord, és que al final quan dèiem no del projecte feminista és precisament perquè um, en tanca universal uh, és millor per tothom. Estem Clar. plantejant que doncs, ser home i no poder eh, amb els teus amics eh, només puguis fer cerveses i comentar el futbol i no explicar com et sents no sé que sigui, la teva parella o la teva millor amiga que és una, per tens una uh -huh. i l'única que et pots sentir vulnerable doncs és una vida una mica de merda, la veritat Vull dir, com no siga, o sigui, no m'agrada la meva posició però tampoc de i gens la seva, sobretot quan comences a veure no? com tot l'entramat que hi ha darrere del de, de que és aquest patriarcat, que sembla una mica d'aquests tumors que quan no els es treta temps van enraissant i van arribant cada vegada més llocs, doncs pues, pues sembla una mica això. Eh, dir, a mi fa molta pena als xavals <coughs> que sé que, o sigui, que no estan bé perquè no poden expressar els seus sentiments i que llavors s'acaben convertint en una història d'incel ràbia, tot això. Això no vol dir que hagi deixat de batallar per, per una sèrie de drets, sinó vol dir que hagi per la flux. però sí que vol dir que ho comprenc i que penso, vale, sí, i anem sí. com ho fem per canviar això. I no es canvia des de, no es canvia en època electoral, estic totalment d'acord que això és un tema també de búsqueda de vots i ha de desmarcatge amb la línia anterior, en realitat sense haver fet realment com igual una, una crítica Clar. de què va funcionar i què no va funcionar, i després que no es canvia des dels micros o no com a mi des dels micros dels polítics Vull dir com és una vessant molt més cultural fa molt més uh, pues un bon podcast eh, la gent que està treballant als instituts eh, no, com sí, sí. tot aquest eh, l'humor però també pues, la música tot això fa crec, molt més que, no que doncs, la gent que està en termes de política eh, digui com han de ser les coses perquè els desitjos en aquest sentit canvien bastant poqueta cosa el que sí que canvien són les polítiques que fas a favoríssim dels tus labores uh, podríem introduir també això, posar quadros, sí. carpinteria... I... Educació emocional... Well, és que jo faria un, bueno, un, un programa educatiu com eh, ser un adult funcional. Increïble, sí, sí. Mm, sí, sí que era el plan de l'escola, no? Vull sí, que, sí. És... aquesta era una mica la idea. Algú... Ara um... més com ser un treballador funcional. Exacte. exacte. Com ser un, un esclàument. Com si m'ha de veure que havia ha d'estar pensat per això, no? I que tu fossis un adult funcional que pot pensar, que pot crear, que pot, vull dir, no sé, en, bueno, un desig, diguem Que està connectat amb si mateix, no? que és tot exacte. el que volen. Naixem com a personetes. Tu quan veus els bebès que els hi brillen els ulls, no? I llavors, per això quan mires un bebè la gent se li posa aquestes cares perquè, clar, estàs veient una font de vida que encara no ha sigut eh, conoscuda, no? Exacte. Però llavors, conforme van creixent... Encara ja veus, no coneix el treballar salarial. Clar, at, at, Cada cop no? et brillen menys els ulls. Sí, i et, va, i et van tallant, i et van desarrelant i et van desconnectant de tu mateix perquè és l'única manera que passis pel tubo i per això no interessa res Absolute. en aquesta vida que et faci connectar-te amb tu mateixa i amb les teves emocions. I per això també s'ha atribuït a les dones a com a símptoma de, de feblesa i s'ha volgut apartar i suprimir. Sí. I tones i tones d'antidepressius, vull dir que, que tota aquesta cosa de no connectis amb tu mateix, no vegis com et sents, no vegis què et passa, no? vull dir, perquè la culpa de tot no són els pares vull dir, hi ha alguna allà, diguem, que s'ha de poder treballar amb les relacions que tu has anat desenvolupant i que havias decidit que no, que no abordaves Clar. però hi ha també com tota una estructura en la que no estàs bé si estàs corrent cada dia no? amunt i avall, uh, patint per si has de pagar el lloguer o no, pel que et passa a casa, per qui convius, per si cobres menys i llavors com marxaré d'aquest, no? Vull dir, com totes les mm. coses que et van carregant i que això van a cop de cafeïna uh, cada xores vull dir, el consum de cafè és una barbaritat no sé quants antidepressius i no sé, no, sí. i el sucre i després les birres per cansar tot lo que hem apretat la màquina no? Total. Mm -hmm. i de mà torna a començar per vale. La Laia em fa senyals de, de cap que diuen que us... Sou unes xapes. No vull ser tirana, eh? No és el no, nostre no. podcast. No, perquè intentem fer un podcast curt perquè sigui fàcil, ràpid i fresquem d'escoltar. També hi ha un tema que estem en campanya electoral i tenim I aquí una candidata que... Que ha de marxar a fer una altra cosa. I que fresca-fresca tampoc, saps? I estaria bé arribar a algun lloc, tot i que la conversa donaria per molt més i jo crec que haurem de muntar, no sé, un acte, un altre, algun, algun dia per parlar més rato entre totes. És eh? sagres que s'estan marcant bé. Sí, sí, et <ríe> et pujarem al cotxe i et portarem a un altre lloc. encantadíssima. <ríe> Bé, bueno, doncs ho deixem fer, llavors, que tenim vale. coses, també. Sí. Pues Passaríem a... a... Tenim les dues últimes seccions del podcast, així ràpid, i ja... Que demanem disculpes anticipades, un altre cop, anem pol·lo, no, eh? intrusisme laboral. I passarem a la secció de la dada, que també podria ser la secció de la depressió crònica, però que és important conèixer per saber com està el món, per poder-lo combatre. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CUP. Guanteja... Así dice no él. Sé. El 35,9% de les dones amb feines no qualificades pateixen una malaltia crònica davant de la xifra entre les dones directives, que és d'un 10,7%. Un 77% de les persones grans que viuen soles són dones. Un milió de dones de més de 65 anys no tenen pensió pròpia. Tres de cada quatre dones només poden accedir a una pensió no contributiva i les que hi accedeixen reben un 36% menys que els homes. Més d'un milió i mig de dones tenen pensions per sota els 500 euros mensuals. A les treballadores de la llar no se'ls reconeix com a treballadores i se'ls neguen drets laborals. Un 93% de les jornades laborals reduïdes les tenen les dones, per cuidar. Més d'un 90% de les feines de cuidar la mainada, cuinar, planxar, comprar, són dutes a terme per a dones. Actualment, el rost de la pobresa és d'una dona. Més d'un 70% de la població en situació de pobres al món són dones. El risc de pobresa, segons la renda individual disponible a Catalunya, és d'un 50% en les dones davant d'un 25% en els homes. Una quarta part de les dones que treballen es trobarien en situació de pobresa si només disposessin de la seva renda, enfront només d'una 70% a part dels homes. Moltes vegades aquest fenomen es deu al que les dones treballen de forma més parcial que els homes en general per cuidar. Però vaja, ja ho sabeu, la secció de les dades és la secció del rigor i de les males notícies perquè en aquest món nostre eh, les dades són males notícies generalment, però hi ha esperança. Unes altres dades que podríem dir és que som centenars i milers les que encara ens organitzem i que sortim al carrer cada 8 de març, cada 25 de novembre, però també cada primer de maig, i cada vegada que ens hem de mobilitzar per defensar un món millor. Que el feminisme és ben viu i que estem conjurades a seguir avançant, peti i peti. I precisament en el context que estem, on només es parla de la cultura de la por, és important que ens reivindiquem en la cultura de la resistència i en la cultura de l'esperança perquè sabem que la missió de la llibertat i de la dignitat de tota la humanitat no està morta. I ara, després d'aquesta cosa així que us he fet molt intenseta, que no sé exactament, no he tingut més temps a preparar-me un sac greu, i després de l'onada aquesta de dades duríssimes, doncs, eh, trenquem una mica amb aquesta dinàmica intensa i us deixo evidentment en la que és per mi la millor monologuista dels Països Catalans amb tot el, el permís de Napolo, que és Adriana Llena, un, un, un diamant en brut encara, però la meva monologuista preferida per temes. Així que us deixo amb Adriana Llena a la secció de No és tendència. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CU. Bueno, ara la Laia m'ha posat pressió perquè clar, jo de millor monologuista dels Països Catalans, que primer és una paraula que hauria d'aprendre a dir uh, no sé si m'acabo de sentir, podem dir-li la meva editorial, que és una cosa que els senyors els agrada tenir als diaris uh, Exacte però bueno, que, no sé si diríem que ara mateix el feminisme és tendència o no és tendència, però clar, està clar que ja no està tan de moda. La seva presència en campanya electoral ha tingut més a veure amb respondre a les barbaritats dels de la família natural i al negacionisme de la violència masclista que per iniciativa feminista. Per cert, avisadeta, els cagats de Vox, que no són una altra cosa que uns covards, a mi les banderetes de colors me les haureu de treure per sobre del meu cadàver i no, no voleu conèixer un grup de lesbianes enfadades, que ja sabem que per treure les banderes el que voleu dir és que ens voleu treure nosaltres que per cert, de, parlant de símbols i de d'on podem, Podemos celebrar el 19 de juliol posant viva Espanya i la Rojigualda al costat de tot de conceptes Progress i les abans mencionades banderetes de colors. Després del purple washing i el pink washing, ha arribat l'espain washing i no, no ens fareu heteros, però tampoc espanyolistes. Uh, la sensació, i em sap greu, amigues, és que després d'haver-ho estat patant fort durant un temps, ara fa temps que anem una mica cap enrere. Això no vol dir que desapareixem, que aquí, als països catalans, el moviment feminista que mola i segueix fent coses molt guais, però és veritat que la capital del reino ja fa temps que fa més soroll l'esterf, la putofòbia i els debats sobre quina és la pena de presó vàlida per una violació, com si per aquí passés la solució, que cap altra cosa. I no parlo de ningú, però cuidadito amb seguir el seu joc, que sembla que ara qüestionar els drets d'algunes a l'alça. No us vull deprimir, que seguim tenint coses a celebrar, però algun tipus d'hegemonia estarem perdent quan s'han deixat de fer samarretes al Zara. El feminisme estava de moda, i sí, portàvem regulint que a Ortega ens volgué robar les idees i la lluita per fer pasta, o haver de sentir-nos arrimades parlar del feminisme liberal i altres oxímorons, però és el que alguna cosa segurament estava passant. Feministes del món, amigues, senyores, bolleres i trans, sembla que venen corbes. Confiem en nosaltres que d'aquesta en farem un món millor, però em sap greu, no podem esperar, després del que hem fet, que això ens pilli confessades. Pensem com fer aquesta lluita una lluita de totes, que incomodi, si cal, els amics cinquentons del perro Sánchez, però que convenci a una majoria, també els homes, que hi tenim bastant a guanyar. Defensem aquesta trinxera, però fem-la ben ampla. I com dèiem abans, si no volem perdre els nostres drets, ens hauran de passar per sobre, que ja fa temps que vam decidir no tragar. De urnes, dilluns organització, govern i qui governi, però les vacances. tancar darrere meu aquella porta enorme i van dir-me vés amb Déu